نن زمون سبق به د سوره فاتحي چې مخکي مونږ ویلو الحمدلله نن زمون سبق به رب العالمين رب العالمين دا مونږه او تاسو په منځ کې رب العالمين چې پالونکي د مخلوقات دې مکی دا الله رب العزت صفت د اولوهیت هغه ذکر کو نوص صفت ذکر کوي د ربوبیت ربوبیت چې اله الله دے حاجت روا الله دے دوه خدای توپ صفتونه ټول دا غده پاره دي د بلچا لپاره نشته نو توي پالن کون کے پالون کے یو اللہ دے مربی لکل شیء ولا کہ پالن کون کے اللہ دے رب معن صدا د رب معندا مالک لگا عربی بھائی کہ رب الدار تو کور مالک دوشنې رب معه پالون کې پا نه کوون کې مور او پلار ته مربی ووي په اعتبار چې مور او پلار د خپل بچی تربیت کوي پا نه کوي پا مذرب معانه پا نه کوونکې پالونکې مربی مور پلار ته یا یو داې مشر ته استاد ته هغیته مربی ووي چا انسان تربیت کوي پا نه کوي خدل ته پاغې کې کې فرق دی چ الله کوم پالنه کوي نو مخلوق اغني شي کوله مخلوق اغني شي کوله او هغه به موږ ذکر نو ود رب معنا رب العالمین رب العالمین کی پالنه کوونکې دے د مخلوقاتو ټول مخلوق پالنه اغه کوي انساناندی او اوګه بهریان دی نور چې څومره مخلوقات دی د ټول پالنا الله کوي او دا الله په شان پالنه بل څه کوي د قرآنی کریم دا صفت الله له سابې ته غنوز یو نو کې چرب الله دې پالنه غون کې الله دې وګوره هغه زاد چې د مور په ګېړه کې ماشوم بال نه کوي حاللهخوراک ووررکي ماشوم چې پیدا شي په جړه شي جو بزهسهخوررم الله ته خفه کې که مور چې څنګه م می دله د مور په ګېړ کې بال نه کوله خوراک د تمه له وی دو دوسم ته د وراغ نه پاتې نه لافاض ولا د مور پدې سینې کې یو دو و جاری کی هغه داغه د وراغ وګرځي داسي غذا او تمه له وی کی چې هغه بالکل داغه د برداشتي کنے معصوم لته د دغه نا یو یو زوراور خوراک ولور کی ناغه باندې با بدرایشی دا خوراک ولچا جاری کو الله رب العالمین رب العالمین ذاتي ذاتي چې پالنه کوم کې ده قران کریم کې الله پاک ذاتي فط چې کوم ده ګړو گنو زیونو کی اللہ ذان لہا ثابت کر لے لگا دا انبیاء علیم السلام دعاګانې گانے چی ریزی دعا گانے چی انبیاء گئی سوئی رب حبلی من الصالحین دوشان تے قرآن کی ریزی دعا گانے رب اے رب زمنگا اے رب زمنگا رب جعلنی اے رب وگر دوما تول رب دی رب دی رب بے رب بے انی مستنی الزر رو دا انبیاء دو آگانو کی ام تفت دا ربوبیت آغی ذکر کرده ده آغازات چا غا بالنک اونکه ده یعنی مطلب سو انبیاء چیم کل سوال کئی نسوی رب بے اے رب زما مخکیدم زم زما پالنه کولا ووسم کې او بیا بیم کې رب بے اے زما رب قران کریم دا صفت چې کوم د رب دا صفت د دروغوبیت دغه غیر نه نفی کوي چې دا د بل چا د پار نشتی دا, دا پالنه کوم کې چې کوم الله گئی دا بل سوق نشي کولای لکه سورته ال عمران وګورئ اكبر سوره ال عمران ايت نمبر 83 درم سي بارا دا ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبين اربابا ایأمركم بالکفر <سؤال> بعد ایز انتم مسلمون ولا یأمركم او نباغ ساستا حکم در کئی ان تتخذ الملائکتا جوڑ کئی فرشتے والنبینا او پیغمبران اربابا پالنکا ان کی پالنکا ان کی ودایان انسانان دا که دلته هغه تربيت نه ادي چې کوم انسانان به انسانانو کئي دلته هغه تربیت ادي هغه پالنه ادي چې کوم صفت د الله دے ايا امركم ايا توكم بکيتا استاد بالكفر د کفر بعد انتم مسلمون پس زاګنه چې تاسو مسلمانان یې دلتا اوس کم یو دا یاد دی دلتا اغه یاد دی چې کوم یوسف علیہ السلام په جیل کې اګه څانو ته من کړي وو ګورې سورته یوسف سورته یوسف آیت نمبر 39 دولث سم از دا یا صاحب السجن ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار ای زما د جلمرګو ارباب ارباب المتفرقون آیا گن خدایان آیا گن حجت روان آیا گن پالن کون کی خیرن غردی ام اللہ الواحد القحار یا غیو اللہ چی زورہ وردے پالن کون کے پروردگار دا دیر غردی او که یو غردے جواب دادے چی یو غردے دوشانتی رب خلکو دا ملیانو او د پیرانو نو هم دا رب دا صفت والا ورکڑاو لگا اوگوری صورتی توبا آیت نمبر تیس دیرشم آیت نمبر اکتیس یو دیرشم اتقضوا احباراهم و ارباب من دون الله اتتقذون ولدي دي خلقو احبارهم والمليان والبيران احبار ورهبان اربابا خدایان من دون الله سواد الله نام والمسيح ابن مريم او مسیح زوال مريم وما امروا الا ليعبدوا او حکم نو شه دیتام الا مگر ليابودو دې دیباد تو کی الها وحیدا د یو ذات د یو ذات د یو الله د یو اجت روا لا اله الا هو رد شرک نشتا جتنه پر کون کې الا هو دیوځه الا نام دلتا اله پمان د سره ته خدای دې سبحان هو پاک دی الله ما د اتنه شریکون دي دي شریف جوړي تر ميزه ابن حاتم مسلمان شو نبی علیہ السلام دوي قران کې الله وې اتخذوا اباروم وربانهم ارباب من دون الله دا يهوديان دای تايان د خپل مليانو نه خپل پیرانو نه خدایان جوړ کلي دي هغه ویژه خو یسای مسلمان شوم کنا نو ځکه کله ای تایوما نو ما کو خپل خدایانو د خپل مليانو نه خدایانو نو جوړ کلي د خپل پیرانو نه خدایانو نو جوړ کلي نبی اله سلام ول جواب ورکړي او د آیت په مقصد په کوي په مطلب په کوي ورته وی تاسو به چې تاسو مليانو چې سووي ګربه علالو کارام تاسو به داغي خبر امان الله کده الله دا کتاب به امان الله وینا مونږ ته به خوځبه زمون مولا توي مونږ با کولا مونږ به دا کوڅن کوک خلکو براته ډیروی چې په کتاب کې راغلي دا الله په کتاب کې دا سره راغلي مونږ وینا زمون مولې ته چې ویلي دا قصه دی نبی له اسلام چې تاسو کو کو او بالکل مونږ بکو اخوه ملاقاتره پټسترګی مناله اگر چې هغه به د الله د کتاب نه خلاف وګمنب ایماناله وی ای دغه خدای توپ دغه دی کنه دغه ربوبیت دی دغه ربوبیت دی په قران د دینه منکې چې ته وې اوموس کې وې رب العالمین رب العالمین الحمدلله رب العالمین زمارب سوق دے زاد آزاد چپالن کے د مخلوقاتو دے آغ الله چما ته سوئی چرا حلال لي داغه ز حلال غنم رب العالمین آغ الله چما ته ایدا حرام دي دا مکا وا زب دغه نزان بچ کوم زب د مولا د پیر د بزرگ خبر د لګورم د ابی او د بابا خبر د بنګورم چا بی دي خو دیوبخي وي غي بد دي سوي نو بابا دي خو دیوبخي اب وای بابا نه دي رب جوړ وسم دیر خلک دي دی. خپلو د مشرانو نه خدا یې جوړ کلي دي وای رب ذوک ده رب یو ولاده رب چې د کمو کم کی اب منی دا ویل نه ده قران رب العالمین اوس دیر خلک پدغه کی دي دغه دغه کی پراده دي ابای وی بابا وی. وی او اورته ابای دا. او أو مليان دي جو أغا مليان سوي وي دماغ أكابير ووي دماغ مشران ووي دماغ سازان ووي آميان دي وي دماغ بزرگان ووي نا تبا منسكي وي رب العالمين رب العالمين ضربو بيطفة يودا اللا دين رب یو اللا دين رب العالمين رب چې دی اللہ امانو نو بیا با تا نور خدایانو طرف تا بنا دی رب العالمین تا دی وجنا فرعونم دا داوکڑیو کنا فرعونوی وی آنا ربکم العالم اگوری صورت نازعاد فرعون چی آغا تا تو خدای توب دعوة دا وکي وه دا و داې سر والله بغیر وخت نه شيتهوللی تا کو وي زن ووم که نه نوجی به وي د لوگې نمړه شي اوس هم زمون په و معشره کې بعضې مور او پلار د خدای توپ دا وکي و زنمه که نه و بیا به تاته پتهولې وي موایي دا دنیا د نظام چري ډېر خلک بر دغه دي دا خبرې کوي دا د خودا تو خبرې دي او بیابمی. دا د ل خبرې دي دا م کوئ مخکې محاج روالله او اوسم او بیا بهمي دغډې خبرې ممه کوئ آیت نمبر 24 آیت نمبر 15 شروع کوم آیت نمبر 15 حالات حدیث موسی آیا راغلے تا خبر د موسی علی السلام اذنا دا ربو کلچ داواز کو ربو ربو ربو چاتا فل رب تام بالوادل مقدس توام و پاک وا د تو چیتوادا پای کې اذهب الی فرعون حکم ورته و شو لاړ شام فرعون طرف ته انه توغا ډېر ترکشي شروع کړي ده فقل ورته و هل هل لك لا انت زکب ای توغاری چې ته پاک شی د دې ګمراهو نام د دې ګندګینام چې پکم مصیبت تختې تکبر دے لویدا شرک دے کفر دے د دې مبتلای هللا گیل انتذکم ائے دا غواړې چې ته پاک شې یې کړه ډېر خلک دي چې تیر استاد وي دروازه تکو یو کس جو ماته منګا واه خپل درس کو نو سپنګیره بابا دې خسراله دې په ماډېر میندې او چې کله زنه یې مونږ یته پوسوم کيده وله نو د استاد وله نظر راغله بیمار ده کله دی وزل زتله وګنو هغه اجتماع اترو مغاليب نو چې زه وا پس راغله ما سترګو کې وخت راغله ماته دا پروزه ای د باندې شړو نه وي دا یو لکه دا زېږی یتیم شوی او بس کمزوری دا غدا دچی جماعته بس صرف د جمی پور راځي الکه بالکل نزدې کورې ده په وروست موږ مستندر څوکونو درتوري کور کې درتوري درڅي در ختم شو جماعت دروازه نه راغې واتی مولوی چې تمه ته دعا کې ما ته دعا وکړه چې الله به ما را همو دیر ګټډ وړیم ډیرګټډ وړ کاام نه چې چې ته خلاب سړی دی خو بس د جم هلکه ایله انته زکهه <تصفح> فکل وورته ووا هلکه ایله انته ز کاام تهخواښین انته زکه چې ته پاک شي و اهدي کاام او زلار و خمتاتا الى ربکا تا درب فتخشان چتو ایری گین فآراه ال آیت الکبرام وی ای خود لدتا نخلویم ام معجزه او تا پیش کلا موسیٰ علیہ السلام لچه اللہ کم ام معجزه دور کروا ام سای غزارک لاؤ داغینا مار جوڑ شو فیران چلو کو بجائی دا مانالو فکذبا وعصاب فکذبا اغ معجزہ دروغ دروغ و غنالم اذا و دروغ دی و عصا نافرمانیوں کلا دا دعوت ثم اکبر یسعم یشاکل یساع کوششو کو د موسی علیہ السلام خلاف د حق خلاف د توحید خلاف فحشر فندم جمع کل جمع کل الخلق فنداء اعلان حلقی جمکنل ایلانیو کو سو فقال انا ربکم اوہو فقال انا ربکم العالم وی وی دی خلکتا جز ربی ربیم اوچتا ذلوی ربیم اوہو انا ربکم العالم جز سوی ما بکیگی مطلب دا چلی اللہ سوی ابنمہ نئی جز سوی ما بکیگی یو انا ربکم العالم تاو سو خوزو پالا ما تاو سو پالا نا خوزو کم دا ته خو د هر څخ خو زما دي وي بل د ک راي چې دا ولی چې دي او دا او بچی دا خو زما د وکم د لاندې چرېږي زما د اډه د لاندې چېږي ووره د خو د وب دا وکله د رووبوبیت په دی بعضې زمونږ د دی ملک بعضې جې دغ و بعدشااهو لکه مشارف زمونږ استستااب به ته مشارف و مشرف آغا څنګه د خدای توپ دا وکړی و هغه د ما کرسي مضبوطه ده و یوه سږ بیماری ګسکی لیکن نن وګورید مشرف حال تدې غوخې دی دوه بیماری په لګې ده د چې د دنیا ډاکټران وای چې موږ د د په مرض نه کویو نمري او نرغي لا يموت فیها ولا یحیا ولی پیرونا کاری کډاو کنه دا یاد ساتئ باقي خلکې اګم د فرعون دغي بلکې د ډیرو خلکو نزاورم توبه خدا ته تاسو خبر اجی پما کی موي ګور بیا پیرونیت راشي تاسو موایا د خدای بندا پیرونیت به انجام بم دي د انجام بدیم بیا غي کرا چې ته پما کی پیرونیت ده ډیرو دی نزاورم پما کی پیرونیت ده نو بیا خو به اننج هم د فروني که نه لولهونه فرع... اشد د لاذااب رب زمونږته ربعاالینقالانه کوون کې سوک دی یو والله رببلعاین چې پالون کې د مخلوقاتو دی پون کې د مخلوقاتو دی دی کې رب یو دا چې زمونږ پ نه کوون کو الله دی منږله رزقل الله را منګلو وباللار را کئ منګلو خوراګ الله را کئ منګلو جوړ جام الله را کئ زموږ تربیت کئ زموږ سمره کوله پالنه کئ زموږ سمره کوله تربيت کئ منګله سمره سم خسته شعور را را کړل منګله سمره کتاب را را کړل د تربيت د اے چې په قران تو کوملو کې دا سمره کوله تربيت شي هغه سمره عقل من شي هغه اولو الالب شي دا تربيت زموږ چاو کو د الله چې شو آل الله چرا رب العالمین رب العالمین اغه رب ده اغه چې سوي اغه به کو مخلوق سوي اغه به نکو د پلاني ویلی دی پلاني ویلی دی پلاني پلاني نا نا نا چې صالح وی ابه منو الله چې حلال کړی دی ابه حلال غنو الله چې حرام کړی دی ابه حرام غنو زکا رب العالمین چې پالو نکه مخلوقاتو ده مصالح سلام الله علیه و موسی علیہ السلام اللہ علیہ و لگو ویلات شاہ دا فرعون ویچی انا ربکم العالا خبر دقو کی دی خاکا لگا اگدشی نو سرڈو بی کئ گی مو موسی علیہ السلام اللہ علیہ و چی دا فرعون سوی اکو کنا افتی جللی بلکل غلیر کینہ تکه سنه ستکه ډی نه ګڼه پتا سات تیری نه زه ماتو جو ته خرابه ماتوي ماتوي ترنم زم فرید کڅو جوړیږي دې دلې دې کاله اوسه تا لا سچې کلب تله چైనా موبایل له ټول خزیغه خزیغه سمې موسی السلام سب موسی السلام تله وی لا شورش شتله وګړو شتله خراب شو ازوی انا ربكم ولا رب قزيما سب ورشه پزی دعوتول ورکا په مته له پوګه دامیات ته ته چې دم کوم مشر کتاب څخه خبر شي چې بچا کې ګړګړ راشي شیر پکې راشي ځان و تراڅوي او مثلاې کوه کوي نو مونږ به څه خبرې کوو زنا نه وره اېذهب الی مطلب څه نه څنګه الله وي لاش فرعون تا مطلب و تراڅوا تا په خپلوانو کې څو رشتیدار ده ته خبرې چې جاګه درګهونو ته زي زیارتون الزی کوړګرو تعویزګرو په زي اپ شرک مبتلا ده اېذهب ورجا ورش په ځان راڅو و تپاسې په ښاخ اورګلېې توبو باسا وي و باسا نو خو تو دې چې شوماتې اریا نو تو شوم اریا دریاں شوم وي اریا دریاں کې کوم مساله وت بیان ک وی بته د سیده چې توا يم په ښا خبرې کې دا شتې په دیولي او لږه به دې سیده او دا سیده ټولې په سي تاو ته خبره کړي دا تاو ته مساله کړي دا توتہ مسئلہ بیان ک یوزن نو کو بار بار وے کا تش بخبر نے کہ استانہ اللہ سے پوچھ کی یہ طبتی پش غیبت کو پش شابت ایت غیبت کو توتہ مسئلہ کڑی دا مسئلہ و تور سوئی خبر پخل کو سیمن کوئی زمون دے دی خبر دے درد ز زنانوں دا عادت تے پش خبر کی پلان نہیں اخو جو دسی دا اغا درگاہوں تے زی اغا دیارتن لزیہ پ دم گرو قدو بابا پسیسی او پلانی بابا پسیسی او دا دی و دا دی و دا دی اگدیسی داو اگدیسی داو اگدیسی دای پوئے که کھرکی گی وایا تباکی گی راوان اے کم بالکل ده جانم کناری سرسی دلی پوئے کپا خبرې پوحاکا خبری پسی مکوا یمتون ایم کوا ہاں افسوس ازار کوا اللہ دی پاغیرہمم اکی پسی خبری الله وہ اللہ دی پا� اوبس بدر غید لپاره دعا کوي غید لپاره دعا کوي چې الله باغیر رحم کړي ډیر اندازه دا زمونږ په خلکو کې سي کناری ندي زنا دي په شیا خبرې کې کده چې بچي جو جوړ بچو نو دعا ولو کا چې الله دې پره رحم کړي باغید خدای رحم کړي په بچو دې خدای رحم کړي کین ګوریا نه چې تاسو مشرکان دي یا لوریا نه مشرکان دي یا په ځامونو کې یا په خاون کې ګ ش په کې دی دوعااوله وکه دکه هدایت ته چا پلاس کې دی د الله پهله پلاس کې دی م چې تاونه دوعاوکله کېدي شي تقدیر بجل بدل جااتتی دوعاونکې اثر دی ستا په دوعا سره ابو هو را غ کې دیته خبره که س یا به دو درتونونه په دی ابو هوورره رضی الله تعالی نو نهبی اسلام ته راغه دا وخت سورو مور عالم ابو هرره جللو ترغنو کلاړ نبی له اسلام دې ځ خپل مور عالم ولي نبی له اسلام وی ولي ويا غاب دیمه نه ماته قار شو زیو علامه ولی تولې دې پیغمبر خو لځ درس لځ د زمنګ باباګان نه مني د زمنګ دین نه مني دین راته بدل کو او دې داس دې او داس دې او نبی علی السلام دی وی هر الله پیغمبره زما مورله دعا وکە چا الله دې شرک نه توبہ غار کی کوفر نه توبہ غار کی دې شرک نه توبہ غار توحید طرف تراشی قران طرف تراشی نبی علی السلام نازل ابو هريره ابو هريره د مور د پارا نبی علی السلام نازل یا الله دا ابو هريره مورله ہدایت ورګه توحید ول ورګم قران په حوالہ ورکا د توحید په حوالہ ورقام د شرک نه توبہ غارقام لاڅچتن نبی اسلام چې څنګه لاڅچتل ابو رهرمنډی کلي کوټ کوټه په منډه روان دی یوته ګوري ابو رهرمنډی وای ا څهړي منډی وای چې هر څه ډوته به ګوري چې خولی خیر دی چې څه چل دی منډی والی یوته ګوري بلو د ګوري خیر یو کز د مټ راوونیو ابو رهرولی وي ما پرې دی ما پرې چلخریر چلسه شو دی مونږ ته مو وای چې په مرجنتي چې مونږ د سررملاړ شو ابو هوورې راته و نه ت مرجنسی نشتهسممه سه نشته سر ت کللیف ن شته خو دا منډې زکهوا هم دی دا منډه ځکهوهما ده په منډه منډه د کارانیم چې ما نهبي ل سرسلام ته ووي در خاص مو ته وککوو چې زما د مور د پاره دوعاوګ زما د مور د پاره دو و ما دا منڈ ز قوالا دا پمنڈ ز کراوانی امچي ز گورما ي زمخ کي كور درا تمام قد النبي عليه السلام دعا مخ کي رتي الله ي ز گورما کنا ا النبي عليه السلام دعا مخ کي رتي مور په حق کي او کنذر سي گما ابو هريره وي چ زور سي دما چور ميته کو نو ور بير تنه شو چ خوب مي کي د اوغو د توې دوه आवाज راته لکه څوک چغسن کئ د زپو شوم چی پهثار شوم چیثار شوم مور می غسل وکاو اؤ بیا داګه نه بادي ورکو لاو کو چی کلا ابو اوررام ابو ورې را ووي کله چې زما مور ور بیرته کوو ورې کولا وکوو په ماسترګېولګې دی وي ماې وي چې اب ورې رام و دا لا سر راې خوا کوو چې اببو ور را ما ته کلې مو ووا د مستسلمانېږم توحید قبلووم ز الله ده کتاب غلامي قبلله و زما دا وړه باغ با شو یاره د نوویل اسلام دعا مکره رسېدي دګوره منه چې تچه دعا کړي دهمون خبرې کوو لانې دې سي لانې دې سي خدای الله باندې پخې ولا ورته دا, دا. ته شکر وبا ته شکر وبا سي تا ته الله توحيد کو ته تو الله قران نجیب کو او بیا څو چوک جوګور دا تومره هټه ما الله دا تومره هټه ما الله دا کو زماده در چمکمزي کې اورې دي کې دغه د انا نه چناستي دي د وا دره سرور گھر سمري چی يا ځل ته چی پند شپک د انا سوچکه چا دا تمرهټه محلدا او د دې په څمت کې قران نشته یا الله دې رحم وکي یا الله چې څنګه په موږ رحم کړل دی دې په دې رحم وکي دغه حدیث ده نبی له سلام چې کم سي ځان لا خوخين بل له بم خوخين مسلمانا غده چې کم سي ځان لا خوخين بل له بم خوخين نو موږ چې کم سي ځان لا خو خو بل له نکو خو بل نه خوګو ذکرو مو مدرسه کی شروع شروع کی دو ازار کې که دو ازار ما مدرسه شروع کلا. اما شمان براتلن سبق باوتماوی. سکول پاکیمو. مدرسه سبق پاکیمو. نو دازه چې والا با ما بیا نبریخو دل. والا بجی سهار پاته بجی راغلن. ناغبا بیا پینزا پینیم بتلل د نقار خالد دل یو در طول. عثمان او دا لکان ټول ما سره نو هیڅ ځان نه خپل ځای راوځو د نن تااريخ پلوان زیاتو هغه جو کتل چې دلته پڑھای خدای ناغیم راغله خپلواړه غیم داخل کلو چې هغه خپلواړه داخل کلو هغه ځان راغلا مدرسې ورور ټکو ماشوم ووته يو اواز کوي دی غلا طواز کته چراغ نما اغه نه تا تاسو ما مخ په ځینل طرفه واستو ما یې سبق بخوې نه تا دا نور دا داخل ته یا خدا پاک تمای ولې دا بده شو نو ما وې چې ته دا وډی کې به سبق خوې نه تا دا نور ولې داخل ته ګور مسلمان اغه چې کم سجدان لخوا خې نو بل لبم خوخې هیڅ و کنه نو خبر امې دا کوله چکم خلق پشرک مبتلا دي پاغي په سي بزو فرعون مباركي موسی عليه السلام ته الله وي چې انه توغا اذهب الی فرعون انه توغا اترکشي شروع کړلا لوې ترکشي لوې سرکشي څه شي ده شرک لوې غو نا شرک ده اذهب الی فرعون موسی عليه السلام تعالی وی دي او پدغه سنت باندې عمل کار دې چې پدغه باندې عمل وشي نو بیا با چې په عمل پیو شو نو وینا وته وکړه ست وینا سره یو ځل وینا نو بار بار وینا بار بار وینا اخرها به کوښش اخرها به کوښش الله دې بم ټولو رحم وکړي باقي دا رب العالمین باندې تفصیل باقی به انشاء بیا را روان درس کیو کو الله پاک دې منګلا او سلا او ټولو لا د عمل کولو توفیق را کی اخر کې د تتبیعه ما ګوره د ځان فکر منګا الله منګلا ګوره توحید را کو منګلې یا بغیر مانګه بغیر مانګه بغیر د غختونه الله منګلا توحید را کو یا منګل را کړل دې د چا په وجا د چا په تاسو تو د چا په واښتا چی چاره ته چرته خبر او كلا چاره ته بيانو کو يا چته س بيانو مووريدو دي طرف تمه خوشو الله پاک زمغا مخ دي طرف تکلا لیکن مونږه سوچ بګار چې ګور مونږه الله دومره لوی نعمت را کړل دی دې نعمت تم نو روم خبرو زمغا لذر ته عمر ګرل دي ناغه یو ظلمته یو ساجي کوئی توچي دا درس کوي نو مونږ پوي ګمون ته پته ده ځې سمه قصد دای شي ځنه ته یوازې تاسو دم تاسو بندزان تر بوزمه تاسو هم بندزان تر بوزمه جنت ته به یوازې نه دم ګوره کوشش دا وکي يهو زنا هم ستاسو په وینا باندې سم شو عقیده سم شو عمل سم شو عقیده سم شو بس سز دنجار د پاره دم کافی ده دیګه د عالم درد ما دغه په درس کې ما دا وورې دل و اگر می درس م کسی ایک آدممی کوي دایت ملجی میری لنجات کلی ی کاف وایې زما په درس کې یو تن ته هم صحیح قیده میلا ووشه او هدایت میلا شو دا زما د نجات دپاره په دی چې قیامت پرورت که نور تنې وایم چ الله دا یو تن نه دی د ته وحید نب شو دی نو توید وپېژ قیده وپژ رببلعاالین وواو منګه ه د هغ مخصد ځان په ک مونږ سو واو الله دمونټله توفیخ را کي او الله پاک دی زمونږ نه راضي شي تو شید خدمت دی الله زمونږ نه ترمګ پورې واخلي او د قرآ خدمت دی الله زمونږه تر پورې واخلي الله پاک د زمونږ د وړه دا معشومان دا, دا زنناانه د سه د مدرسېطالبات دي جنکېدي زنانه دي دلته دي کوشنغاي دل کې دي پر پاوره اوس کې موبایل با چې کوم زناي ټول دی الله کامیاب کی ټول دی الله دا قران خادمان کی ټول او لذي الله په توحيد باندې استقامت ورکی او ټول لذي الله توفيق ورکی د توحيد د باندې ولو او د شرک د تردید په اخر دوره الحمدلله رب العالمین